В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Ліус. Продовжимо слухати п'єсу Івана Карпенка «Карогу Суета» написано 1903 року. Сценічність, гостра комедійність і актуальність цього твору одразу забезпечили йому успіх. Як писав сам автор, ще досі ні одна п'єса так не славила його. У суєті Іван Карпенко-Карий показав деморалізацію українського суспільства кінця 19 -го століття, гостро висміявши обивательську сутність нової української інтелігенції на прикладі історії родини Барильченків. Батько, багатий хлібороб козацького роду Макар Барильченко, передав свою любов до землі старшому сину Карпу. Серед сини, вчитель гімназії Михайло і юрист Петро, на противагу старшому брату, цураються свого походження, хизуючись високою освіченістю. Карпо, який глибоко переймається проблемами українського села, не поділяє прагнень братів відірватися від свого коріння, вважаючи, що освічені люди – лікарі, вчителі, агрономи – якраз вкрай потрібні на селі. Окрім Карпа, моральну чистоту у п'єсі уособлює і молодший син Барильченків – Іван, талановитий актор. У цьому образі драматург утілив власний погляд на сучасне мистецтво, осуджуючи примітивізм і вульгарність окремих театральних труб. В устами Івана автор проголошує головну мету театральної справи – служіння високим ідеалам моралі, краси і любові доглядача. Входить Карпо. Ну що? Достав. От спасіди. А коли поїзд відходить на Одесу? Здоров, Карпе. Доброго здоров'я, дядюшко. Ти питаєш поїзд? Стривай. Жаль, що ти спізнився. Не чув, як матюша читає гуси. Та він мені потім прочитає. Поїзд відходить увечері о восьмій годині. А в день – о перший. О, ще рано. Я можу поспіти на вечірній поїзд. Тут недалеко. Ай, не пущу сьогодні, ні за що у світі. Я не встигла на тебе надивитися, наслухати твого голосу. А ти зараз від'їздити. Може йти ти, Петю, і ти, Іване, сьогодні поїдеш. Може, і Карпо покине нас на старості літ Ну, заспокойтесь, мамо, я вже застанусь до завтра І завтра не пущу Та Годі, годі тобі, сестро. Хіба ти не знаєш, квочка потрібна курчатам, поки вони маленькі А побільшають, як вона не хлопче. Курчати біжать вже не до неї, а туди, де їм більше подобається Заспокойся, стара, буде з нас Карпа Слава Богу, що хоч він біля нас, помремо, то буде кому очі закрити. А цих всіх не сила вдержати при собі, не на те ми їх учили. Чуєш ви, Лупок, як мати та батько побиваються за дітьми? Слухай же, і на гуса мотай. А в мене ще нема вусів. А ти ж, канадія, таланте! Нічого ще виростуть і вуса. Рослими то ми вас не бачили, виросли. Знатними людьми поробилися, та й кидаєте на старих немощних. Як у цій пісні співається, що ми повиростаємо, та й розійдемось самим. Матюшо, на напомнять Гуси, Гуси, Придаю поростый мужик, гуси нам город продавали. И правду істину ты, господан, очень вежливо чистил свой гурт Гусы, я победил шесть мишений базарному огне. А где одежду прибыли в базнак? Там, где там, где там, талант, там, где там, где Минув час. Сини Барильченка Михайло та Петро оженились на панночках, живуть у місті і ні разу не завітали своїми дружинами до батьків. Іван та Демид закінчили строкову службу у Карпа, виявивши себе добрими робітниками. Якось до Барильченків знову завітав дядько Терешко Сурма. З ним багатий козак Сергій Гупаленко та його небіж Тарас. А що, я не знав? Доброго здоров'я, з праздником! З покровою само собою! Спасибі, будьте й ви здорові з праздником, сідайте. А мати, батько, Василина дома? Мати і Василина дома, а батько сьогодні раненько поїхав в город з Іваном. Так... А ти знаєш хто це? Ба не знаю. Сергія Гуполенко не знаєш? Не знаком. а фамілія відома. Перші на всього колицю, тисячу десятин посідають, як же не зна. А цей козарюга, його небіж Тарас Гупаленко. Із Петербурга, унтер-офіцер полка в запасі. Вернулись на хазяйство? Само собою, не хотів вертатися. Мені і в Петербурзі було добре, та отець і мати просили. Давно вернулися. Мені здається більше года, а на провірку виходить всього три неділі. Життя в столиці Петербурзі і прирівняти до вашого не можна. Там усі мають, знаєте, модність і формальність. А тут одно слово «хахландія» низьким ким компанії водить. Само собою. Ну, брат, не кажи. То ти ще не придивився. У нас у Лубнях теж учених багато. І прокурор, і справник, і директор гімназії, і архітектори, і... багато людей достойних. Якої ж тобі треба ще компанії? Лубні від нас далеко. Та й Лубні ваші не столиця. Нема як столиця Петербург. Опера, цирк. Своя братія живе в казармі, як в розкішному палаці. Весело. Не те, що у вас. До Лубен справді далеко, а там біля нас близенько земський начальник живе. Він Петербурзький. Ага, та все не було случайу. А тепер прийдеться завести знакомство. Знаєте, дядюшка Сергій, кулішеві воли геть чисто пообтирали наші скирти сіна. Так треба до Земського. Само собою. От і компанія. Само собою. Нема кращої компанії, як образована дама. А де її взяти? Кругом подивився мужики. Ну, прямо смуток за серце взяв. А тут дядюшка Терешка на той смуток нагодився і каже. Так і так, ученна племінниця вісім класів скінчила. Ну, і я стремгла всюди. Хочу себе показати і даму серця побачить. А як пробувши п'ять літ у столиці Петербурзі, не думаю, щоб гарбуза піднесли. Ну, де ж таки? Само собою. А ти, Карпе, як думаєш? Ти ж тут усьому голова. Тут усьому голова Василина. Що там Василина? який козарюга. Усяка дівка тільки побаче, козою за ним поскаче. Само собою. Хороша примовка. Побаче, козою поскаче. А що ви думаєте? Бувало, усього бувало. І скакали? Є, є, і скакали. Я не хвастаю. Катався, як сир в маслі. В Петербурзі образовані дами кругом. Столиця, само собою. Тільки одно, що Василина тебе наукою переважить. Не, не думаю. Я і сам, дядюшка Таренький, не без науки. Формальність розумію. З ученими дамами знакомство мав не раз. В каретах навіть їздив. є, -є. бував і в опері, і в цирку. Світ бачив, і хоч кому не дам у кашу наплювати. І через те хочу сватати учену. Просто дівчина мені не підстать. Ніякої формальності нема. Ну куди з нею підеш? В опорі засне, в цирку перелякається. І кліпай очима перед людьми. Само собою кліпай. Виходить, що й тебе вчено. А от у нас на селі є ундрецер Крайка. Так той зовсім тобі простий. А от тебе, так я бачу, вчено. Із Петербурга і учебну команду пройшов. Без науки вундерофіцері конно-гвардійського полка не вискочили. Невже? А слухай, а ти часом не знаєш, що то таке ламер, лапер, ласер? Як-як? Ламер, лапер, ласер Щось не пригадую Лапер? пер? А? а, як же, як же знаю Це реставрація така Бував, бував Ні, брат, не туди попав Це брат наука Виходить, в учебній команді її не проходять От то, то що не проходять А от мій матюшка так проходить Біда з цією наукою. Оце недавно був у городі провідував матюшку. Французьке почав уже вчить. Французьке? Ага. Знаю. Мерсі. Та яке там мерсі ламер, лапер, ласер. Одне слово наука. І ніяк не потрапиш сказати, наче воно й так, та не так. Я вже наняв Матюші навчителя і сам біля нього довго сидів, слухав, слухав, слухав, слухав. Ну нічого не второпає. Матюша каже, лапер, ламер, ласер. Усі сміються. Чабива сила боже, та я що? Я що матюша так само, як і він каже, пер. Мер, не, не, не кажуть не так. Матюша бідний аж плакав. Біда. Нічого. згодом наламай язика. Наламай, наламай, це правда. В учебній команді зразу теж сильно важко і незрозуміло. А як язик наламаєш, пішов? Само собою. А як бувши в столиці Петербурзі? Входить Василина, за нею Демид. Доброго здоров'я, дядюшка. Настояща дама серця підходяща. Само собою серце. З праздником. Унтер-офіцер комно-бардійського полка Тарас Гупаленко. Із Петербурга. А що, Василино, скоро покличеш нас на весілля? Ловко атакує. Ще не знаю. Мабуть, без дядюшки не обійдеться, а треба буде поклопотати, а? А не обійдеться. А коли що, то й ми поможемо. Спасибі. Чуєте? Чуєте, яка формається? Коли ласка, то за боярина прошу Не в согласії, бажаю стати в першу шеренгу Опізнились, Василина йде заміж за Демида Семеновича О, Оце так-так Промах А чом же ж ти мені одразу не сказав? Бо я не знав, а поки ми тут говорили, їх там у мене й благословила мати Неприятний промах так нам тут нічого робити? Само собою. Просимо з нами пообідати, зап'ємо за пообідаємо справді. Само собою. Та вам нічого, я соромився. Тепер ні всіх, ні в тих. Не той взяв приціл і не попав у мішень. Шпак сміяться буде в вічі. Ні, краще ретируюсь. Прощайте. Пропала просто свиня. Прощайте. А на весіль погуляю. О, і погуляю, Оче столична птиця, кір пугне, амерло перо сер так і не нюхав. Прощавайте. Ну от, ще кілька хвилин і я б застався у дурнях. Чого так? Якби я перший не посватав того Паленка б вас узяв. А хто його знає? Він гарний. От бачите? І гарний, і багатий, і дурний, і нахаба, і самопевнений. Звичайний старший городовий зглубен. А послухали б, що він тут говорив. Я рад, що на обід він не застався. Немає гірше, як чоловік, зіпсований життям і оточенням, потеряє натуральний розум. В голові Макитриць все ходе вверх ногами, і він сам ходить у тьмі та стукається лобом, тобто то обдругий чужий одвірок і до смерті вже не вийде на шлях простої звичайної людини. Браво, браво, чудовий малюнок. А знаєш, цей малюнок зачіпає трохи й мене. Може, колишню, давню був той гріх. Ну, а тепер ти вже вийшла на шлях простої, натуральної людини. І через те модність і формальність, як каже Упаленко, тобі будуть противі. Ой, мешу милуже, і байраче. Ну, поздравляю з закінченням лікарських курсів. В хату входить мати, батько, Явдоха. О, як у вас весело! Певний Іван смішить. Гляньте, яка тютя! Прямо таки председатель земської управи. Тут, тату, загальна радість. Василину посватав Демид, і мати вже дала своє благословіння. Тепер ще ждали вас, щоб і ви поблагословили. Благословіть, тату. Благословляю. І благаю Господа милосердного, щоб він послав вам любов і згоду в сім'ї на многі літа. Та тільки знайте, що я Василинку не відпущу свого дому. Живіть при нас, це моя найперша умова. Буде вже з мене, наплакалася, настраждалась, Повелітали птахи з гнізда і покинули нас старих. Ні Михайло, ні Петрою носити не покажуть. Поженились на паночках і забули батька і матір. Я Василинку не відпущу з свого дому одна, та й ту не буду бачить. Та не плач, старао, ти ще. Усі радія вона плаче. Чого їм від нас відходить? Де длюбе хліборобство. Бачила, як працював чотири місяці. Збудуємо їм гарну хату поруч з Карповою. Та й нехай хазіїнують. Хочу з скарпом, хоч нарізно. А тут же й школа є, можна з нашим учителем помінятися. Не журіться, мамо, ми вас не покинемо. А з учительством діло поладнаємо. Ну, давайте ж обідати та зап'єм заручені. Явдохо, внеси, голубка, слив'янки. А ти, Іване, І я вип'ю слив'янки. Слив'янка, слив'янкою, а ти б женився. Поїдемо до Кравченка. Там брат дівчина Тетяна, як маків світ. А, -а, а Кравченки хазяїни, сину давні. Рід хороший, чесний, багатий, а до того сусіди. Катай. В Китай. Та ну, бо не вигадуй. Ти ж показав себе он яким робітником. Тепер пора зведь ніздову. Женися. Ай, справді, женися, сину. Я Тетяну Кравченкову бачила, знаю. Хороша-прихороша. А ви думаєте, я не бачив? Бачив у церкві і балакав з нею на паперті. Бачив і балакав. От і гаразд. А правда ж гарна. Краще їй не треба. Так їдемо сьогодні на двечі. Чого зволікати? І справді нічого зволікатись. Приборканий я був, і тільки мріями літав туди, де серцем жив давно. І от тепер я спробував себе на тяжкій праці строкового, здобув робочу дисципліну, набрався певності в своїх силах і воскрес. У мене крила одросли, я почуваю сміливість в душі і йду на сцену в театр. От тобі й маєш. Куди йдеш, сину, служити в театрі, мамо, хочу. Тільки що вспів зробити з добрим робітником, справжнім чоловіком і наш тобі знову, химера. Залиши, сину, цю химеру, осяться на землі, святе діло. І це й кидать. Я вас ніколи не покину, ніколи не забуду. Театр страшна, мій брате, річ. «Ти сам Реніш казав, та я добре знаю, кращий вік жити строковим робітником принаймні єсть харчі, ніж бездарою актором поневірятись старцювати». «Ах, Карпе, я так люблю театр, як божевільний свої фікси. Зрозумій, брате, всі лічать мене невдахою, і сам себе я мучив думкою, що уродився нікчемним». Дай же мені спроможність попробувати на сцені свої сили. А може ж я талант? А памятаєш, ми бачили в горді актори, і не дослухавши п'єси до кінця, ти втік з театра, а? <сум> <сум> хіба ж то п'єса, хіба то актори, а може ж і ти кращим не будеш? Скажу твоїми словами, мрії твої, Суєта. Демиде, ну заступайся ти за мене. Карпе, може я і справді чудодій? Може мої мрії суєта? Це наш мій кумір. Театр – священний храм для мене. Тільки з театру, як з храму крамарів, треба гнать фарс і оперетку. Вони позор іскусства, бо смак псують, і тільки тішаться пороком. Геть їх з театру, Мітлою слід їх замісти. В театрі повинні грати Справжню літературну драму, Де страждання душі людської Тривожить кам'яні серця І кору ледяну байдужності На них пробивши Проводить в душу глядача Жадання правди, Жадання загального добра, а пролитими над чужим горем сльозами, убіляти його душу, паче снігу. Комедію нам дайте, комедію, щоби чує сатирою страшною всіх, і сміхом через сльози сміється над пороками, і заставляє людей мимо їх волі соромитись своїх лихих учинків. служить таким, Широким ідеалам, любо, тут можна іноді й поголодать. Поголодать, щоб тільки певність мати, що і справді ти несеш нехибно цей стяг священний. Я поділяю твою думку, Іване. Я чую серцем, що ти артист і справді. Карпе, не лавайте чужої волі. Я певен, що Івана сцена жде давно. Віддамо його сцені. Таточку, мамо. Карте, не силуйте Івана жити в селі. Нехай він робить те, що любить. Та, Боже, поможи йому, і я рад помогти. Може, і справді там його щастя. Ну що ж, нехай йде. І Михайло щось про це казав і раям. Спасибі, спасибі за поміч. Тепер життя. Мене до себе манить і усміхається так мило. От як Василина зараз усміхнулася Демидові. Ви щасливі і я щасливий у цей час. Ура! Ура! Стривайте. Ура! Стривайте, здається, хтось під'їхав. Коляска графа Тюті. Що це? Чого це? А в колясці наш Петро. Петро! Та не дизжи, бо так стара, то ще впадеш. О, а, а з ним якась пишна краля, певна жінка. А хто ж то ще верхи? Старший син грав Фатюкій. Ага, з кавалером замість приданого. Якесь паскудство. А бідна мама, дивись, дивись, мало не звалила Петра. Ох, матері, якби вас діти так любили, як ви дітей, тоді б не жаль було отак-от от упадати біля них. Ведуть під руки кралю. І знову суєта. Ух, підла суєта. Ну-ну, побачимо, що то за птиця Петрова молодиця. Грав коня пришпорив і подався з двору. Не удостоїв. А ну його, скатертью дорога. Входить Аделаїда. Одягнена гарно, модно, ефектно. Слідом мати Петро. ні, -ні! Моя паняночка, як янгалятка гарнесенька, роздягайся, роздягайся. Петю, як же ти перемінився, синок? Оде ж друга, мамо? Адя, це брати мої, Карпо і Іван, а це Короленко. Писатель? Сільський учитель. Ах, учитель. Привітливо. що там у неї в тій торбинці ворушиться? А я тебя жінкою ждала, ждала, умлівала, мало не злягла з печали. Роздягайся. О, и в тебе Апалета, как и в Михайла. Вы учились в гимназии? И закончила. Бедно. Чего? Кончила гимназию и живете на селі в простой мужицкой хате. Это прадідівська. у нас есть хороший дом. Аделаїда розпускає торбочку. Звідти показується голова білої маленької собачки. Чого тобі, Амішко? Бідненька, як носика, зморщила. Повітря не гарне. Зараз, зараз поїдемо, Амішко моя хороша. Це граф привіз з Парижа і мені подарував. П'єр. Я задихаюсь, таке важке повітря. Це пахнуть так, Василь. а Мішко, не кусай. П'єр, там нас ждуть. Адічка Мила, посидьмо, ще ж рано. Зуби як голки. Міше, зуби, моя голова. Як у вас багато рушників. Ви, мабуть, всі тут умиваєтесь. Це для краси. П'єр. Що одічка? Їдемо. Ай! Що Ой! там? Моя противна мішка вкусила мене за вухо. сидить там, зла фурія. П'єр їдемо. Що ж це ти, невісточко, моя золота, плюнула через поріг та й з хати. Мамочко, голубочко, вибачте, що я до вас на хвилиночку. Як на хвилинку? Що ти говориш, мій сину? Бачите, Адя давно запрошена до графа. Вона вчилася разом з його дочкою. А та сьогодні ім'яниниця. Так нас там ждуть обідати. Я, мамо, завтра заїду. П'єр! Та посоромся ж хоч рідні. Петю! П'єр, їдемо, мані, то я сама поїду. Боже ж мій, боже ж мій. Старагоді, коли запрошено до графа, то нехай жіде. Може, там кращий обід. Не те, що, а запрошено. Якось, знаєте, обіцяли, коней вислали. Син графа сам зустрічав. П'єр! Я зараз. Прощайте, мені вас жаль. А мені Петю жаль. П'єр, уже не рано, там нас ждуть. Петро наскоро цілує матір, батька. Yes! – Завтра, завтра заїду. Yes! – Завтра! Е – Е-хе-хе, ускочив. – Син мій, занапастийте свою голову навіки. – Оце не вісточка. Чу – Чу-чу, свиното! Минуло ще два роки. Михайло Барильченко, тепер уже статський совітник, сидить у своєму кабінеті, читає газету. От тобі і старший писар Іван Барильченко. Первокласний артист. Всі газети в один голос славлять. І за такий короткий час. Всього два роки. Я думала, що тут хто-небудь є. А це ти сам з собою говориш. Читав газету і вичитав приятну новину. Я тобі, Наташа, не говорив ще. У мене є брат, так, знаєш, не вдаха, не доучка. Босяк по характеру, розумієш? басяк. І тепер раптом знаменитість. Первокласний артист і за короткий час талант і попав на свій шлях. Милий артист, Босячок. Як би я хотіла бачити. Де ж він? В Москві пожинає лаври. Щасливий. Незалежність, лаври і гроші. Ох! Як я люблю артистичне життя. Я перше хотіла бути артисткою, так, татко... О, ти мала поспіх, ручаюся, щоб така красавиця не мала на сцені поспіху, я зарані поручився. М -м -м, то так тобі здається, бо ти сам хороша в настрій, іменильний тацький совітник-інспектор. Це ти, моя зірка, така щаслива, що через тебе посипало стільки життєвих удач на мене. Чого ж я? Особі твої заслуги. Твоя докладна записка. Ну, дядьки мій директор. Все разом не в другим. А все ж через тебе, мій талісман, моя ти маскота. Знаешь, коли и надалі буде мені усміхатися Фортуна, то я скоро и в директори вискочу, а там и действительно и не за горами. Само собой уж и Стацкий так рано. М -м Приятно. Только Стацких теперь развелося занадто При Притому Стацкий все-таки не генерал, а действительный ваше превосходительство. Як ваше превосходительство, так и старый. Не хочу. От... Татко, тепер генерал, ваше превосходительство і сліпий. Краще б він зостався все життя полковником, тільки що бачив. Нещастя, а не осліпне твій татко так неждано, він пішов би далеко. І ми поїхали б на той рік на Рив'єру, а тепер не побачу я тебе красу всього світу. Ніколи. Чого? На наші жаловання, на таткову пенсію далеко не поїдеш. Хіба твоя родина поможе? Бережливість поможе нам зробити запаси, а на запаси можна поїхати і на рів'єру. Бережливість? Ми з татком жили на всі. І тепер з тобою живемо на всі. От і на сьогоднішній вечір вже багато взяли в бор, а пенсія ще не прийшла, і тобі з дому не присилають. Миша, — Чи не посварився ти зі своїми? — Борони Боже. А чого ж ти, два роки, збираєшся поїхати до батьків і все зволікаєш? Не розумію. Може вони серцяці і через те гроші тобі не присілають? — Миша, поїдемо, милі, до твоїх. повеси мене, поснаком. Я певна, що зумію приворожити твоїх старих. Я буду грати, співати. У вас же є піаніно? поїдемо, поїдемо, весною поїдемо. Слава? Слава. Глядиш? Кажуть, в Полтавській губернії чудова природа. А батьки твої давні поміщики, то певно, посидають якесь урочище, Самок, парк. А як я люблю старині поміщичи у садьбі. О, там біля Лубень і в Лубнах дуже гарно. Сула, гори, монастир, малоросійська Швейцарія. Ах, Швейцарія, жив'єр, коли я вас побачу. Ту побачиш, клянусь. Татковій вже вийшла пенсія і не мала. Куди він її діле, живучи при нас? Квартира казенна. Моє жалування хороше. М -м, візьму ще побільше уроків, плюс бережливість, А там поїдемо на Полтавщину, візьмемо у батька добрий плюс і на рів'яру. Боже, невже? Миша, ми голубчий. О, моя мила, я все для тебе зроблю. Входить Акіла Акілович. Помічник класного наставника в гімназії, де працює Михайло. Його попросили допомогти в приготуванні до прийому гостей, які мають зібратися цього вечора. А, Акілокілович, як я рад, що ви прийшли. Поможете нам? Я чув від директора Федора Івановича, що ви настоящий метр датель. Можу. На що закусок можу. Порядок, теща й ерунда. Наталья Петрівна не буде турбуватися. Спасибо вам, спасибі. Не варті ерунда. З'являється Дарина, покоївка. Ось вам лист. Паштальон приніс. Добре. Так от, Даріно, ось Акіл покажіть йому буфет, закуски, десерт. Слухаю. Я ж до цього не мішаюсь. Коли що і як подати, це ваші діло, Акіл Акілович. Єрунда. Єрунда. Від кого ж це лист? Твій брат Карпо Барильченко. Подла фамілія. Так неприятно для слуху. Барильченко. Зараз видно простоту роду. Дійсвітній статський совітник Бариченко, чорт знащо. І перемінить не можна. Куди не повернився, чується погане якесь барило. Не доставало. І чого б я їхав за 500 верстов, та ще в такий день? Прямо наче навмисне змовились. Що його робить? Входить Наташа. Михайло не помічає її і продовжує читати листа. А від кого це лист? Та від одного знакомого. Дай прочитай. Не варто. Дай. Може це від женщин? Ну от коли хочеш по правді, це від брата. Від артиста? Від пасічка? О, це дуже цікаво. Дай. Ні, це брат не цікавий. Він прожив на селі. Дай. Ти не прочитаєш. Поганий почерк. Я сам прочитаю. Коханий брате Михайле, що з тобою сталося, що ти два роки не приїздиш? Перший писав, то сим, то тим заспокоював батьків, а тепер замовк. І мама мучиться тут, і всіх мучить своїм неспокоїм. Оці днями так плакала, що мусили згодитись, щоб їхала відвідати тебе праздниками. Потім нагадали, що ти скоро іменинник, і от мама приїде на цей день до тебе. Пишу тобі, щоб ти виїхав на вокзал і зустрів її, бо вона, мабуть, не потрапить. Дома все благополучно. Іван пішов на сцену, де має великий поспіх і заробляє гроші немалі. Петро женився на доці председателя окружного суду і нині вже судебний слідуватель. О! Батько і мати, і ми всі кланяємося твоїй е, жінці, хоч і не знаємо її. І чому б ти не приїхав, щоб матір заспокоїть? А тепер доведеться нам турбуватися, як то вона добереться до тебе в таким великому городі. Хіба, може, батько поїде з нею? Твій брат Карпо Барильченко. Яка я рада. Я рада. Нарешті таки побачу твою матір, а може й тата. Бо ти начинно вмисто ховаєш їх від мене. Де ж таки? Два роки, як ми побрались, і ти досі мене не повіз додому до своїх. Я думала, що ти в сварці. А тепер бачу, що мама тебе любить, коли старість приїде на твої іменини. Побіжу сам, що скажу таткові. Стривай, Наташа. Прости мені, що я тобі раніше не говорив. Все збирався, та й досі не зібрався. Нелегко, знаєш, випутатись, коли запутаюся, як муха в павутиння. Ах, якби ти знала, як мені і тепер не хочеться говорити, то ти б пожаліла мене. Та що там? Ти? ти мене лякаєш. Говори, мишчі. Бачиш, ти роду настоящого дворянську. Дід твій генерал. Батько був полковник на шляху до великих чинів. І, і я боявся відкрито сказати, що я... Та що ти? Тільки з каторжних робіт, чи що? Я із простого роду. А? Розумієш? Що? Батько мій, багатий козак, просто сказати, мужик, річка сій. І мати така ж, сама проста людина. Вони добрі, чесні, розумні, трудолюбиві. Нас повчили і через науку ми стали рівні всім панам. А вони як були, так і застались простими мужиками. І от тепер вони їдуть сюди. Може, от, от, от чиняться двері а? і на поріг. А тут у нас берецо гороцка знать, баронеса, председатель земської управи, директор і другий. Я не знаю, що мені робити, як мені перед бомондом показати своїх батьків, мужиків. Парай? О, Боже мій. Так ти мужик? Я статський совітник, а батько та мати мужики. Фі! Як же ти посмів так обманити нас? Неправда? Я не обманював. Мене не питали? Я промовчав. О, о, Боже мій. Жінка мужика. Від нас відступиться все вже не мене пасто. Як же я тепер людям покажу, що батько бідний буде почувати? Генерал і мужики. Слава Богу, що він насліп, принаймні не побачить своїх сватів. Що ти говориш, що пам'ятайся, наташа мила моя. Не ви до мене близько. Під вас житнім хлібом пахне. Ви мужик, я вас не люблю, я з вами розведуся. Він <рик> ще сміється, нахав мужик. Неправда? Твій муж статський совітник, а ти дурочка. Ну, не підходьте, я не виношу запаху житнього хліба. В кімнату вводять генерала. Чую, баталія. Ну, думаю, брат Федір за картами. Робили барабани, і зелене поле відкрилось. Дарина, вийдіть, я вас покличу. Що з тобою, Наташа? Ти заговорила таким голосом, не наче на великому шлемі без п'яти. Що з нею? Я держав лист з дому. Ну і що ж? Сьогодні буде моя мати, а може й батько. Ну і слава Богу, а все ж таки я не розумію. Його мати, і тато. Мужики! Ха -ха -ха -ха. Ну і прекрасно, прекрасно! Через мужа і ти зілєшся з великим народним океаном обновиш кров дітей, не будеш рождати сліпих. А Михайло, твій муж, через науку є благородно щепа. Розумієш? От просто яблення. Її калірували, прививку зробили. І родяться кальвілі, вищий сорт яблук. корінь простий, а яблука кальвілі. Ха -ха -ха, ха ха ха Я думав, Бог знає, що трапилось. Ну, заспокойся. І як? І тобі, таточку, нічого? І це тебе не ображав? Ні крап, я знав давно. Мені сказав дядя Федір, із формуляра видно. Таточко, ти не смієшся, а батько, мати, вони мужики, сьогодні приїдуть. Сьогодні приїдуть, а завтра поїдуть. Ну, помирись, я чую, що ти образила мишу. Миша, іди сюди. Е, ні, брат, тепер ти йди до нього. Прости. А чим пахну? духами тре. <гум> як як скоро випарився житній хліб. <гум> <гум> ну, брат, признайся, що без посередника і тобі було погано. <гум> <гум> <гум> Генерал виходить. Милий, ти не сердишся? О, ні, ні ні ні ні ні Я знаєш, сам тривожусь на приїзду батьків бачиш те, що ти говорила про мене, дитяче непорозуміння з фактом. Але справді вести батька і матір в наше коло, мама і тато дуже розумні люди, лишнього не скажуть. Але одежа, одежа, особливо жіноча. А. Миша, я твою маму переодягну в чорне платье моєї покійної мами. Ангел мій, чудова ідея. А як не зійдеться? Моя мама, жінка, знаєш, огрядна. А шнуровка нащо? Ми з Дариною добре зашнуруємо і, за шнуру, і прийдеться. Ідея, ідея, ангел мій, добре придумано. Ти ж маму умовиш сама. Вона податлива і згодиться для тебе все зробити. А от батько, ну, батько нічого. Оригінал поміщик ходив в національній одежі. Чудово, чудово. А знаєш, вже час. Як харківський поїзд прийшов. Сьогодні їх не буде, й найкраще, без маскараду. Ну, а завтра хоч і приїдуть, байдуже, аби без гостей. Миша, а ти попросиш у них гроші на рив'єру? Попрошу і дадуть. Батько чоловік багатий, дуже багатий, а мама віск. Дадуть, дадуть. Тільки треба прийняти ніжно і ласкаво. Дадуть? Милі мої мужички. А, як я люблю їх. А щодо прийому, то я їх зачарую. Ну, ну, ну, ну, Люба, іди до гостей. Там якісь мужики питають вас. Це батько й мати. Нехай ідуть. Слухаю. Якісь мужики. Навіть для Дарини батько й мати мужики. І все подла одежа робить. Входять Тетяна і Макар, одягнені по святковому. Макар в новій чорного тонкого сукна чумарці без пояса, Тетяна в червоних чоботях, розкішній плахті, пов'язана по очіпку чорною хусткою і тонкою наміткою. Зверху темна карсетка з рукавами. Сину мій, дитино моя дорога, що ж ти від нас відсурався? Мамочка, ніколи служба збирався її і не міг. Тату, як же вас Бог милує, помалу сину. На превелику силу тебе знайшли. Заїхав в гімназію, заплатив сторожові карбованця за те, що провів. А де ж жінка Наташа? Вона зараз у мене гості. Ти ж іменинник! Пошли тобі, Боже, щастя! І іменинник, і статський совітник, і інспектор. Он як! Нехай тебе Господь благословить. Бач, стара, де ж йому приїздить до нас, коли треба служить? Не ж стільки заслуг має. Входить Наташа. Наташа? От мама, тато. Мамочка, яка ж гарненька, як янголятко. Зірка моя, дай же я тебе поцілую. Як королівна. Фу, як житнім хлібом запахло. Наташа, повіди маму до себе, шанжеля роб. Ходім до мене, мамочко. Ходім, ходім, моя королівна. – Ходи, ходи, мамочка. – Там сину я оставив дівці жарене порося, гендичку, півпуда масла. Тепер у тебе гості якраз пригодиться. – Гаразд, гаразд. Сідайте, тату. Вбігає схвильований Акила Акилович. – Ну, що? – О, є, єрунда. Пропала вся вечеря. – Як? – Повар п'яний, паша п'яна. Ну, драка, і все полетіло в поминицю, А що було на плиті вогонь? – Скандал! – Єрунда! Я достану в ресторані. Давайте гроші. – Гроші? Треба до Наташі. Тату, дайте, будь ласка, поки Наташа 25 рублів. – Єрунда. Найменше сорок. – Невже? – Ну, 25 персон по два блюда. В ресторані – Там сину ж велике порося сите, гендичка годована, масло. Може б якось обійшлись. Порося, гендичка, ге, єрунда. Хіба так на підмогу, як холодна закуска. Ну, я йду. От єрунда. Клопоти, сину, великі в тебе клопоти. Нелегко ті чини достаються. Михайло Макарович, ідіть сюди! Простіть, я не маю часу! Михайло Макарович, Михайло Макарович, директором Федором Івановичем! Удар! Ви розумієте? Удар! Що? Життя. Боже Життя. мій Бог! Хто ж це осмілився його ударить? От тобі благородна компанія! Входить Наташа. За нею лед виступає Тетяна, переодягнена в вузьке чорне плаття з шлейфом у чепчику. Макар не пізнає жінки, поштиво піднімається і кланяється. Це, мабуть, ваша мама. Доброго здоров'я, свахо! Привів Бог поріднитись. Та що ти, старий, це я. Це так мені невісточка нарядила, щоб вивести до своїх знатних гостей. Тільки я не можу ходити, як спутана. І під груди підпирає. Ой, не можу дихати. О, і сісти не можна. Привички, мама. Воно пройде, обійдеться. А за те, як вам гарно. Прямо баронеса? Жаль, що ви не захотіли припудритись. Чи ти не здуріла, стара? Як ти могла дозволити такий глум зробити над собою? Коли ж Наташа так просила, так просила, що я не змогла відмовитись і мусила одягтись? Ой, яка ж тісна супоня. Не можу дихать. Ой, дочко. Розпережи мене, бо я задавлюсь. І ти, дурочко, стара, дозволила зробити себе мавпу. Іди зараз приодягнися. Невгодніми такими, як є, не треба. Прощайте, Бог, з вами. Ще що доброго вимажете нас сажею і будете показувати для сміху своїм гостям. Моя мати так одягалась, і ніхто не сміявся. Коневі сідло, волові ярмо. Переодягайся мені зараз та й гайда додому. Та Бог з тобою, старий. Мені вже нічого я можу витерпіти, який там час. Входить, Михайло. Подивись, Михайле, полюбуйся, як твою матір жінка перевела на чорта, на відьму з Лисої гори. Старий, там мене вже не давить. Так мене давить сором. Я не можу тебе бачити так, наче тебе опльовано. Дурощі говорити! Який тут сором! Хто оплював? Передяглив благородну одежу і більше нічого. Пожалійте вже хоч ви мене! Я так утомився сьогодні, що не можу говорити, не можу думати. Ти знаєш, яке нещастя, Наташу, З Федором Івановичем удар. Зараз побігли за лікарем. Ах! Ходів! Наташа біжить у залу, Михайло за нею. Ой, старею мливаю, під грудьми давить ребра тріща, ой, не можу дихати. От безглузда, ой. що ж тепер робить? Не видно, де починається супоня, хоч би ніж. Ой, рятуй, ой, рятуй задавить супоня, клич ту молодицю, що мене супонила. Ой Боже, мій ну забула, як її звуть. Так от сядь. О, не можу й пригнутися, печінку випира. Дарино, Дарино, слава Богу, хоч нагадала. Що таке? Ой, рятуй, розпусти супоню, бо я лусну. Скоріше. О. На милість Божу, зглянься. Ну, що ти зробила старою жінкою, гріх так знущатись. Так велено. Ходімо, я зараз розпустю. Тетяна хоче йти і плутається в шлейфі. Ой, ой. Откиньте ногою, ногою откиньте. От так. Хвицни, стара, хвицни. Ой, мати Божа, змилися. Ой, розперезий мерщій. Ой, о. Входить Акіла. Що там таке сталося? Хто так смертельно вдарив директора? Кіндрат. Отварничу Свена. Таку особу насмілився вдарити. Єрунда. Він не розбирає осіб. Тепер для вашого сина відкривається вакансія директора. Це вже не єрунда. Одному горе, другому радість. Одному смерть, другому благополучі і почисті. Одно слово – рунда. Чудне незрозуміле життя людське. Дарино, шляпу. А що директор? Прийшов до пам'яті. Повезли додому. Пальто? Так я туди. І ми туди. Чого стоїш, Миша? Одягайся. Я зараз. Ем. А ви, а... тату, вибачайте, посидьте тут самі. Ми тільки подивимось, що там з директором. Три копійки програв у карті і так сердився, що дістав параліча. От єрунда. О, куди ж це вони? Нас покинули, а саме повтікали. Чекай, мій мис, Віцеля мерщій, в старе своє гніздо. Там гарно все, і ясно, і просто, і спокійно, як небо і земля. А тут кругом одно. Суєта суєт, і вся чія суєта. Ви слухали п'єсу Івана Карпенка Карого Суєта. Ролі виконували Олександр Юрський, Варвара Чайка, Петро Беневельський, Олексій Ватуля, Сергій Олексійенко, Євген Пономаренко, Надія Новацька, Любов Комарецька, Ольга Рубчаківна, Марина Крупивницька, Микола Яковченко, Гнат Юра, Наталія Міщенко, Віктор Цимбаліст, Габріель Нелідов, Марія Шульга, Петро Бойко. Запис акторів Київського академічного українського драматичного театру імені Івана Франка 1953 року.